In hero, medam se, ladies and gentlemen. Izobraževalno glasbeni, varijate, zofini, ljubimci. pozdravljeni v novi vodaje izofijnih ljubimcev. Od naše zadnje oddaje, ki smo jo predstavili na Radio Marš, sta minili skoraj dve leti. Oddaja posvečena humanističnim vsebinam, ki je tem praktično nemoteno potekala vse od leta 1996, se tako ponovno v vaše ošesa. Vendar, kako dokončna bo ta vrnitev, v veliki meri pokazal šele čas. To pot smo se namreč odločili za nekoliko drugačen zastavek. Odajo bomo primarno producirali kot podcast naše spletne strani zofini.net. Tako vsebinsko kot tehnično bomo odajo oblikovali sami, zato že v napreju za morebitne tehnične pomankljivosti. Odajo, ki jo lahko v osnovi preko naše spletne strani in ob asistenci internet arhive poslušate na svojem računalniku ali na kakšnem drugem digitalnem mediju, bomo distribuirali pod licenco Creative Commons, priznanje avtorstva nekomercialno kar pomeni, da ne dovolimo komercialne rabe oddaje, vsaka predelava zvočnega zapisa pa mora biti javnosti ponojena pod enakimi pogoji, kot je bila posredovana vam. V predvajanje bomo vodajo seveda ponudili tudi našemu staremu zavezniku Radio Marš, kot tudi drugim nekomercialnim medijem, ki bi morda želeli vodajo predvajati v svojem programu. Vodaje ima ambicijo povezati in predstavljati dejavnost na slovenskih humanističnih ceni, Zato k selovanju vabimo vse, ki bi za našo vodajo želeli prispevati kaj svojega. Način, kako sodelovati, je zelo enostaven. Vse, kar potrebujete, je mikrofon, neko digitalno snemalno napravo, recimo računalnik in sporočilo, ki ga želite posredovati poslušalcem. Posneto shranite v enem od popularnih zvočnih formatov in nam ga posredujte na naš mail naslov zofijini afna gmail Na tem naslovu smo dosegljivi tudi za morebitne vprašanja in komentarje. Preden začnemo, še nekaj povdarkov o tem, kako bo očitno v prihodnje zvenjela naša nova oddaja. Najprej je treba povedati, da bo zelo improvizirana in nepredvidljiva. Zelo verjetno bo večjezična. Najpogosteje boste slišali slovenščino, pogosto tudi srbo-hrvaščino ali, da ne bo zamere, srbščino in hrvaščino, občasno pa tudi angliščino in nemščino. Pred intelektualno suhoparnost se bomo redno zatekali tudi glasbi. Ta bo lahko sledila tematiki, ki obravnavamo posamezne vdaje, lahko pa bo tudi preprosto izkaz našega trenutnega glasbenega okusa. Poskušali vam bomo predstavljati zvoke, ki v javnem prostoru ne slišite pogosto, Kdaj pa kdaj pa vam bomo zavrteli tudi kaj nesramno popularnega. Vse veste, izobraževalne namene. V duhu anarhizma in intelektualnih vrednot, ki jih gojimo, se z avtorskimi pravicami seveda ne bomo preveč ukvarjali. Bomo pa avtore korektno navajali, občasno pa v njih, sploh če se bo to navezalo na tema, povedali še kaj informativnega. Še na kratko o aktualni oddaji. Ob novem rojstvu naše oddaje vam v poslušanje ponujemo prispevek Borisa Veziaka o novodobnem antiintelektualizmu, Mateja Tisel bo predstavila poziv k kulturne ambasade Izraela v rubriki Prebrano, v katerim vam bomo od časa do časa predstavili kakšno zanimive novo knjigo, pa vam za ovod predstavljamo slovenski prevod knjige italijanskega filozofa Umberta Galimbertija Miti našega časa. Želimo vam prijetno poslušanje. Of forgotten things She plays the tune for those who wish to overlook The fact that they've been blindly deceived By those who preach and pray and teach But she falls short and the night explodes in laughter But Don't you come here and say you dreams tale of the long some Po pesmivku z naslovom Mok v slonokoščenih stolpih Bobor Zvezek spregovoril o intelektualcih v antiintelektualnem viharju. Naj profesori zgolj berajo knjige in pišejo strokovne članke. Prispevek je bil izvirno objavljen v Delu v soboto 19.5.2012, doseglju pa tudi na spletni strani zofini.net. Je trenutna zelo resna in skrb zbujajoča socialna in ekonomska situacija v Sloveniji, povezana statusom, močjo in plivom javnih intelektualcev. Imajo ti na njo kakšen vpliv? Bi lahko celo rekli, da so v političnem parlamentarnem sistemu zadvik autoritarnega režima v neki državi kršitve človekovih pravic, ogrožanje javnega šolstva in slabitev moči javne besede, So odgovorni prav oni, kakšna je njihova javna moč pri nas, kdo so intelektualci in ali je njihov vpliv morda precenjen? To je lednika vprašanj, ki so se spontano odprla tudi ob nedavno sprejetih rigoroznih varčevalnih okrepih. Še bolj akutno so se razprla zaradi dejstva, da so med prvimi žrtvami zadnjih radikalnih rezov v sredstva za visokošolstvo in znanost prav oni sami. Vzamemo, da večinoma prihajajo iz akademskih in šolskih vrst. Ali bo intelektualje dzinil vsaj takrat, ko mu stopiš na nogo? Neodvisni sindikat delavcev Ljubljanske univerze in sindikat zgoje izobraževanja znanosti in kulture Slovenije, SVIS, sta v javnem pismu zaradi ogrožanja področju izobraževanja visokega šolstva znanosti in kulture spregovorila o brezobzirnem anti-intelektualizmu So dejali, in frustracija, ki izvira iz želje po moči. poudarjata, da se univerzam jemle, citiram, prav njihova svoboda mišljenja in kar ni njihovo osnovno poslanstvo ustvarjati kritične in misleče ljudi. Konec citata. Če kaj, potem je razmislek o vlogi javnega ali akademskega intelektualca pred tako rekoč ultimativnim izzivom. Na preizkušnji so on sam zaznačilna moč, posredno tudi eksistenca. In če imajo sindikati svoje ceni prav, imajo še en zelo dober razlog za besedo in dejanja, kaj ti njihov ne je jasen. Antiintelektualizem oblasti, ki napada svobodo mišljenja in ustavlja kritičnost mislečih ljudi. Pojem javnega intelektualca, in govorim bom pretežno o njem, je v kulturnih razmerih slovenstva problematična kategorija, toda tudi drugotni nič bolje. Že njegova identifikacija je eno najbolj obupnih dejanj, kar jih lahko poskušamo storiti, Kdo lahko prepričljivo našteje deset najvidnejših slovenskih intelektualcev in kaj je pri tem vzel zamerilo? In če jih že lahko naštejemo, kakšna je bila, da nimo njihova odzivnost ob nedavnem sprejemanju zadnjih varčevalnih okrepov, še posebno ob drastičnem krčanju sredstev za zgojo in univerzitetno izobraževanje, z vsemi nesporno katastrofalnimi posledicami. Težko se je izviti z izgovorom, da je to naloga nekoga drugega, na naprimer vodstav, univerz in sindikatov, še zlasti, če z njihovim delovanjem nisi zadovoljen. Ameriški pravnik in ekonomist Richard Posner v svoje razpiti knjigi Javni intelektualci poskusi podati takšno definicijo. Intelektualec je nekdo, pravi, ki ustvarja mnenje izobražene javnosti glede vprašanj, ki so političnega in ideološkega značaja. Konec citata. opredelitev varire in pove, da intelektualec piše za ali nagovarja splošno javnost, ki je širša od akademskega ali posebnega občinstva in sicer o javnih zadevah pravi, torej o političnih stvarih v najširšem pomenu besede. Njegova definicija izloči nekatere sloje intelektualcev, na primer akademike v njihovih omejenih akademskih razpravah, tudi tiste, ki ne pišajo veliko, to je kriterij količine, ali tiste, ki pišejo za posebna občinstva, da je poljudne članke o znanosti intelektualec se verjetno ne naredi sam, za takšnega lah ga lahko naredijo drugi. Toda k temu prispevajo strukturni elementi, to je mehanizmi, po katerih civilna družba ali akademska skupnost sama dojema svojo moč in logiko delovanja ter si podeljuje legitimnost. Ker intelektualec ne postaneš za gesto samodeklaracije, so takšni mehanizmi prepoznanja Nujni konstitutivni moment spostavitve njegove družbene funkcije, ki je lahko iz različnih razlogov tudi omanjka. Prašanje je torej, koliko etablirana akademska skupnost prispeva ali prepoznava težo in vlogo kritičnosti svojih posameznih članov, jo spodbuja in od njih ne zahteva le pehanja za strogo akademskimi rezultati. Naslednji elementi kulturni. Javni intelektualec lahko deluje le, če so njegove ideje, spoznanja in dejanja medijsko in družbeno prezentirani. Njegova vpliv in moč sta zelo, morda celo najbolj odvisna od tovrstne enozočnosti, ne le od javnega nastopanja. Težko si predstavljamo figure intelektualce, ki jo mediji ignorirajo in je ne objavljajo, in jo morda smešijo ali cenzurirajo, medtem, ko mu družbeno okolje množica odreka kvaliteto in merodajnost to Toda v istem opisanem medijskem filtru tiči nevarna past. Pomislimo, da družba in medij zdrsnejo v populizem in tabloidnost, kar se pravzaprav dogaja tudi nam. Dobili bomo naslednjo situacijo. Če so bistveni elementi za konstituiranje podobe javnega intelektualca medijska prezenca, tehnike in oblike prezentacij, bodo mediji so ustvarili tudi njegove karikaturne podobe, spreminjali vsebino ali zbirali med posamezniki, ki si tega imena ne zaslužijo. Medijska odgovornost je zato tu nepopisno velika in lahko odločilno pliva k dekonstituciji ali destrukciji moči intelektualcev in pliva njihovih stališč, interpretacij ali dejanj. Kotori ocenjujemo strukturni in kulturni moment v konstituciji slovenskega intelektualca, sta obdobnevi, da je njegova družbena vloga šipko prezentirana, oba občudno prispevala k manjšo v njegove moči in vloge. Sistemsko mesto tistih akademskih je takšno, da v ničemer ne spodbuja in nagrajuje družbenega delovanja profesorjev na univerzah in drugih sodelavcev. To, da nekateri moji kolegi menijo, Da je intelektualna naloga visokošolskega učitelja zgolj brati knjige in pisati dobre, visoko rangirane članke, medtem ko mi je neki drugi kolega zaupal, da javno ne bo deloval vse do trenutka, ko bo habilitiran v vrednega profesarja, kar lahko traja desetletja. Spet drugi kolegi verjamejo da je srehrno stališče, ki presega omejeno področje njihovega strokovnega okvarjanja in odgovarja le na strokovne dileme tega področja, deplasirani aktivizem. Večina celo mimo omenjenega radikalnega poziva k zapiranju v slonokoščeni stolb znanosti ne čuti niti najmanjše potrebe, da bi delovala javno, Svoje siceršnje ogromno nezadovoljstvo njezo omejuje le na priložnostni klepet ob kavi. Ob popolni politični in ideološki razklanosti našega medijskega prostora so zanimive tudi izbire dopuščanja ka besedi, kar je domena novinarjev in njihovih urednikov, tako rekoč ni intelektualca, ki bi enakopravno nastopal v levih in desnih medijih kar pomeni, da so ti priljubljena tarča generiranja novih in novih ideoloških sovraštev. Ne gre le za to, da je intelektualna srednja v sebi razklana, ne nazadne se za tiste desne provenjence v Sloveniji že zdano je prijel poseben izraz razumniki, ampak k takšnim delitvam dodatno prispevajo prav mediji sami. K temu je treba prišteti dejstvo, da so izbire v medijih včasih prav bizarno oske, omejene na pojavljanje nekaterih osrednjih figur, o katerih časopisi in drugi domnevajo, da so zanimiva tržna niša, ki pritegne pozornost bralcev, medtem ko vsebina in argumentacija nista tako pomembni. Vse to so podrobnosti, ki močno demotivirajo ravnanje akterjev, vendar ga tudi ne upravičijo. V preteklih zapisih sem kritiziral nenavadni malk slovenskih družboslavcev in humanistov, ob številnih ključnih družbenih procesih in dogodkih, konkretne je vse od leta 2004. Povezal sem ga predvsem z vzponom populizmov in radikalne neoliberalne ideologije, se pravi zadreg v javnem nastopanju, ko akteri hitro postanejo tarča v diskreditacij. diskreditaciji. Sveda so tudi pohvalne izjeme. Ob zadnjih vrčevalnih okrepih smo spremali akcije alternativnih giban ali profesori in študente AGRFT, ki so javno brali cankareve hlapce. Toda v splošnem ne moremo zanemariti niti splošnega šolskega vidika, zakaj postajamo anti-intelektualna združba. Šolski sistemi so s kurikulumi in kulturnimi obrazci sami poskrbeli za vedno večje odmerke antikritičnosti, konformnosti in egoističnega karjerizma. Dekani Slovenskih fakultet svoje študente veliko krat radi in z bodočimi intelektualci. Paradoks je zato tu nesomernost. Če vsak študent potencialno prav to, so na koncu svoje študijske in profesionalne poti javno vlogo pripravljeni sprejeti res malo številni. Znotraj projektov EPK bo v Mariboru ta mesec performance intelektualne kurbe. Kakor pravijo ustvarjalci hočejo pozoriti na problem mladih intelektualk, ki po končanem študiju nimajo dohodkov. Kurbe imajo zaposlitev, pravijo avtori, mlade intelektualke je nimaja. Zato se bodo v separejih pohorskih gondol, prenesenih v središče mesta, Sodelujoče intelektualke, torej študentke, izbrane po naključju, pogovarjali s svojimi klienti o literaturi, filozofiji, psihoanalizi in podobnem, seveda za plačila. Projekt hoče biti humoren in družbeno kritičen. Ne glede na svojo vrednost in posrečenost ali neposrečenost, posebuje dragoceno aluzija. Se bomo zbudili ko bodo dostopnje anti-intelektualizma od nas zahtevale neposredno prostituiranje, ko tegnejo mnogi, na primer, ostati brez službe, ali pa smo to stanje že dosegli, bolj tragičnega razpleta molčeče skupnosti intelektualcev si ne znam predstavljati. Zofijeni ljubimci za nežno penetracijo z glavo. Josea Tissel nam bo prebrala poziv k bojkoto kulturne ambasade Izraela, ki smo ga Zofini skupaj z kampanijo BDS o priložnosti otvoritve fotografske razstave z naslovom spremembe v Fotografskem muzeju v Mariboru posredovali medijem, v pisni obliki pa je skupaj z nekaj povezavami za lažje razumevanje dosegljil tudi na spletni strani zofini.net. Poziv k bojkotu kulturne ambasade Izraela. V sklopu Evropske prestolnice kulture v Mariboru potekajo tako imenovane kulturne ambasade, ki so pomneni organizatorjev poskus približevanja raznolikosti in bogatstva evropskih oziroma svetovnih kulturoloških izrazov našemu kulturnemu prostoru. K sodelovanju so povabili tuje kulturne ustanove in vele poslaništva iz držav Evropske unije, pa tudi izunaj tega območja. Med izbranimi je tudi Izrael, ki se so v sodelovanju z izraelskim veleposlaništvom na Dunaju predstavlja z nekaj prireditvami v maju in juniju. Ena izmed njih bo fotografska razstava z naslovom Spremembe, katere je otvoritev bo 24. maja ob 19. uri v Fotografskem muzeju v Mariboru. V napovedniku razstave je zapisano, da je v Izraelu v preteklih stoletih nastalo veliko novih vasi, nakdanje vasi so se razvile v mesta, iz mestec pa so nastala vele mesta. Nekoč redko naseljena področja so sedaj deli vele mest. Nekdaj sušne in puste regije so danes obdelane in gosto naseljene. Glavna dejavnika, ki sta bila temelj omenjene preobrazbe dežele, sta bila modernizacija in ekonomski razvoj, ki se je začel z ustanovitvijo države Izrael leta 1948. Nekoč za ustali del osmanskega cesarstva je postala eden najbolj urbaniziranih in razvitih predelov regije. Predstavniki zaskrbljene javnosti smo zgroženi nad neizmernim cinizmom izraelske politike, ki si v mednarodni javnosti na vse načine prizadeva zamaskirati dejansko politiko imperializma in apartheida nad palestinskim ljudstvom z nizanjem idiličnih podob izgradnje države Izrael, ki naj bi nastala na nekoč za delu osmanskega cesarstva. Izrael že več desetletij izvaja in vzdržuje politiko okupacije, apartheida in dvojnih zločinov, ne le z neposredno uporabo sile, temveč tudi s pomočjo podpore, ki jo prejema od mednarodne skupnosti. Zaradi slepe podpore Združenih držav Amerike in držav članice Evropske unije kuje ogromne dobičke na dva načina. Z izkoriščanjem palestincev ter z neomejenim dostopom do razvitih trgov. Izrael je že mnogokrat ignoriral pobude mednarodne skupnosti, da naj sede za pogajalsko mizo in doseže mirovni sporazum, ki bo v skladu z mednarodnim pravom, zato je očitno, da si Izrael želi ohraniti status quo, ki bo vodil do novih vojnih zločinov ter poglobil sistem Parthajda. Sionistično gibanje pred več kot 60 leti izselilo pretežno arabsko prebivalstvo Palestine, da bi se na tem ozemlju lahko naseljevali judje in razvili judovsko državo se splošen in sistematičen način kršenja mednarodnih človekovih pravic in humanitarnega prava, ter neupoštevanja resolucij Združenih narodov, ter način, kako je Izrael institucionaliziral politiko izselevanja prebivalstva za diskriminatornimi vojaškimi in civilnimi zakoni ter administrativnimi mehanizmi podpirajo sklep, da je trenutni izraelski režim nad palestinci mogoče označiti za sistem, ki združuje apartheid, okupacijo in kolonializem. Apartheid označuje družbeni sistem, ki ločuje in diskriminira ljudi, glede na njihovo raso ali etnično pripadnost in ki je institucionaliziran za zakonje in predpisi. Rimski statut mednarodnega kazanskega sodišča definira Apartheid kot dejanja, ki so storjena v kontekstu institucionaliziranega režima sistematičnega zatiranja in dominacije ene rasne skupine na drugo skupino ali nad drugimi skupinami in ki so storjena z namenom vzdrževanja tega režima. Kljub temu, da so Združeni narodi in druge mednarodne organizacije ter vodilne organizacije za zaščito človekovih pravic večkrat obsodile izraelsko politiko, mednarodna skupnost ni prisilila Izraela, da bi odgovarjal za svoje dejanja in začel spoštovati osnovne principe mednarodnega prava. Izraelski zločini ostajajo nekaznovani. Leto dni po zgodovinskem svetovalnem mnenju med državnega sodišča, ki je izgradnjo izraelskega zidu na zasedenih palestinskih ozemljih označilo kot nezakonito, Izrael še vedno nadaljuje z izgradnjo kolonialnega zidu ter odprto nasprotuje odločitvi sodišča. Po 38 letih izraelske zasedbe zahodnega brega, vključno z vzhodnim Jeruzalemom, gaze in golanske planote, Izrael še naprej širi judovske naselbine. Svojemu vzemlju je enostransko priključil vzhodni Jeruzalem in Golansko planoto, sedaj pa s pomočjo zidu de facto priključuje tudi velike dele zahodnega brega. V vesenci prerazporejanja sili iz Gaze v trajno obleganje se Izrael pripravlja nagradnjo in širjanje svojih naselbin na zahodnem bregu. Potem, ko so pred 57. leti Izrael zgradili na vzemlju, ki so ga v večji meri etnično očistili in iz njega pregnali takratne palestinske lastnike, je danes večina palestincev beguncev v Izraelu pa še naprej deluje ustaljen sistem rastne diskriminacije do lastnih arabsko palestinskih državljanov. Z oziroma ne izraelske kašitve mednarodnega prava in glede na to, da je od leta 1948 že več 100 resolucij Združenih narodov obsodilo kolonialno in diskriminatorno politiko Izraela, ter jo označilo za protizakonito in pozvalo k takojšnim, primernim in učinkovitim ukrepom, In glede na to, da vse oblike mednarodnih intervencij in mirovnih pogajanj do sedaj niso uspele prepričati ali prisiliti Izraela, da spoštuje mednarodno humanitarno pravo, temeljne človekove pravice in preneha z okupacijo ter zateranjem palestincev, In z ozirom na to, da so ljudje v mednarodni skupnosti že mnogokrat v preteklosti nase se prevzeli odgovornost, da se bujojo proti nepravičnosti, kot je bil na primer boj proti apartheidu v Južnoafriški republiki, z raznimi načini bojkota, dezinvesticijami in sankcijami in navdahnjeni z bojem Južnoafričanov proti sistemu apartheida ter duhom mednarodne solidarnosti, moralne doslednosti in odpora proti nepravičnosti ter zateranju, Zofijini ljubimci, skupaj s kampanjo BDS Slovenija in zaskrbljenimi posamezniki pozivamo Zavod Evropske prestolnice kulture in mesto Maribor ka načelni in odgovorni drži do izraelsko-palestinskega vprašanja, kulturne institucije pa komiku sodelovanja z izraelskimi institucijami, ki so vpletene v kršitve človekovih pravic. Gospodarstvo, znanost in kultura namreč ne delujejo v vakumu odnosov, tem vrso del politično družbenega prostora. Slušali bomo pesem Out of the Blue v interpretaciji britanskega druženskega folk dua The Undanks. Pesem je v izvirniku napisala Alfreda Bench, žena in sodelaka samostojnega legendarnega britanskega glasbenika Roberta Whitea za njegov album iz leta 2007 z naslovom Comic Opera. Priredba dua The Undanks pa je del albuma z naslovom The Songs of Robert White and Anthony and the Johnsons, ki je šel novembra 2011. Gre za prvi in dosedaj edini živi album omenjenega dueta, posnet v živo v Union Chapel v Londonu. Pesem je nastala po motivih novinarskega prispevka, ki je prikazoval razdejanje po enem od bomnih napadov Izraela na Beirut v letu 2006. No need to wipe your not there. But just take care before you dare to step inside my door. house apart you've set me free you've set me free you've set me free you've set me free you've set me free to let you know you've set me free to let you know you have planted everlasting hatred in my heart you have planted everlasting hatred in my heart V novi rubriki Prebrano, v kateri vam bomo od časa do časa predstavili kakšno zanimive še novo knjigo, vam za ovod na kratko v neke odlomkih predstavljamo slovenski prevod knjige italijanskega filozofa Umberta Galimbertija, miti našega časa, ki je lani išel pri založbi Modrijan. Ugledni italijanski mislec, filozof in psiholog Umberto Galimberti je poizemni uspešnici, grozljivi gost nihilizem in mladi, ki je bil slovenščino preveden leta 2009 in ki so ga v Italiji prodali v več kot 200 tisoč izvodov, napisal knjigo miti našega časa. Nekritično kritično pretresal ostaljene predstave o vrsti pomembnih vprašanj in pojavov, ki zaznamujejo naše življenje. V prvem delu knjiga obravnava Galimberti individualne mite in razkriva ostaljene predstave o materinski ljubezni, spolni identiteti, mladosti in starosti, sreči, inteligentnosti, modi, oblasti, psihoterapiji in blaznosti. Drugi del knjige je posvečen kolektivnim mitom. Zvrstijo se poglavia o tehniki na splošno, o novih tehnologijah, trgu, rasti, globalizaciji, terorizmu, vojni, varnosti in rasi. Kalimberti proneclivo in brezkompromisno obračunava z zmotami, globoko zakoreninanimi predstavami o družbenih pojavih, ki so krinka za manipulacijo s posameznikom in pogosto vir hudega, doševnega trplenja in patoloških pojavov tako pri posamezniku kot v družbi. Avtorja odlikujeta ta široko poznavanje filozofske, psihološke in družboslovne literature od najstarejših pivcev, do modernih filozofskih in družboslovnih šol, pa tudi izjemno široka kulturna izkušnja. Pri tem se venomer zauzema za osvoboditev posameznika in njegov stop v dejavno, polno družbeno, odgovorno življenje. Tega mu, ne glede na psihološko ceno, lahko omogoče samo pogumen sokratovski obračun slepili, ki uspavajo sodobnega človeka. Roberto Galimberti, rojen leta 1942, je univerzitetni profesor antropologije in zgodovine filozofije. Leta 1999 je bil tudi predstojnik oddelka za zgodovino filozofije na Univerzi v Benetkah. Od leta 1985 je redni član Mednarodnega združenja analitičnih psihologov. Potem, ko je končal študij filozofije, kulturne antropologije in psihologije, je prevajal. Dela nemškega filozofa, pa tudi svojega nekdanjega profesora Karla Jaspersa. Umberto Galimberti je pomemben italijanski filozof. Tudi v svetu je zelo znan, predvsem zaradi širokega obsega znanstvenih publikacij, doslej je objavil več kot 20, za katere je prejel številne znanstvene nagrade in zavedljivega števila strokovnih člankov. Miti našega časa je po uspešnici grozljivi gost ki je pri nas išla v ponatisu drugo delo tega plodovitega italijanskega znanstvenika v slovenskem jeziku. Za misel. Prosim vas, nismo v šoli in jaz nisem vaš učitelj. Pustite govoriti idejam. Hilman, Kinds of Power, oblike oblasti 1996. Telistne bolezni poznamo, pri doševnih boleznih imamo nekaj težav, skoraj ničesar pa ne vemo boleznih duha. Vendar zbolijo tudi ideje tadaj postanejo toge, obmoknejo ali pa ogasnejo kot zvezde. Ker pa nam naše ideje urejajo življenje, moramo zanje skrbeti, ne zato, da bi vedeli več, temveč zato, da bi svoje vedenje uredili. Prva stopnja tega urejanja je dvom na nekaterih predstavah, ki so se iz različnih razlogov osebne, kulturne, čustvene ali propagandne narave tako globoko zakorinile v našem miselnem svetu, da v nas očinkujejo kot hipnotični ukazi. Sprijemamo jih brez ugovorov in brez kritične presoje. Pa ne zato, ker bi bili mi, sami togi in dogmatični, temveč zato, ker si jih nismo nikoli ogledali od blizu in jih kritično pretresli. Z besedo miti označujemo te ideje, ki jih nikoli ni prepihal veter demitizacije. V nasprotju z idejami, ki jih mislimo, so miti ideje, ki si naslastijo. Ne vladajo nam z razumskimi sredstvi, temvec pomočjo psiholoških mehanizmov za v globini naše duševnosti, kamo žarek razuma težko prodre. Kaj ti miti so preproste ideje, ki jih povzignemo v mit, ker so odobne, ne povzročajo težav, omogočajo lažjo presojo, skratka dajo nam občutek varnosti in nam odzemajo dvome v naši podobi sveta, tako da nas nemir spraševanja nasili več, da bi jo razvijali. Naša zavez potone blaženo trplost, v kateri se odrečem otveganim vprašanjem in pristno sprejemanje resničnosti zamenjamo z globokim spancem. Vendar se je treba prebuditi iz miru, ki nam ga zagotavljajo naše gamitovite predstave. Izvor duševnega trpljenja in moten namreč malo da niso čustva, s katerimi se ukvarja psihoterapija, te več ideje, ki je odobno v naši miselni lenobi nobi in nam ne dovolijo, da bi razumeli svet okoli sebe, še manj pa hitre spremembe v njem. Mediji nas sicer od tih preobrazbah vsak dan sproti vendar nam ne omogočajo kritične presoje, po kateri bi lahko izbirali ideje, ki jih je treba domisliti za razumevanje spremenjenega sveta. In vsi vemo, da je bivanje v svetu, ki ga ne razumemo, najkrajša pot v otujenost. Razumevanje sveta pa se nam izmika, Če premoremo samo nekaj enostavnih idej, ki se jih krčevito oklepamo, da se ne bi izgubili. Tedaj nam grozi, da bomo v svetu nazoči le kot zmedeni, raztreseni gledalci, da bomo izgubili zanimanje zanj, utegne pa se nam celo omračiti duh. Da bi si zagotovili resnično, dejavno nazočnost v svetu, moramo ponovno preiskati svoje mite, tako individualne kot kolektivne. Podreči jih moramo kritiki, kaj te naše težave izvirajo iz našega življenja, ki od nas zahteva, da ideje, s katerimi si ga razlagamo, negujemo bolj zazeto kot rane iz otroštva, to dediščino preteklosti. Beseda kritika izvira iz gršega izraza krino, ki pomeni sodim, ocenjujem, razlagam. Vsaka presoja, vsaka ocena prenaša krizo idej, ki so doslej uravnavale naše življenje. Te ideje namreč pogosto niso več primerno sredstvo za razumevanje sveta, ki se spreminja tudi brez našega sodelovanja. Kdor nima poguma, da bi se odpr krizi in se odrekel idejam, mitom, ki usmerjajo njegovo življenje, si ne zasluži miru. Tvega, da bo padel v stanje nemira, ko ne bo več ničesar razumel razumev in bo do cela izgubil smer. Morda pa se v svetu ni mogoče prav znajti brez demetizacije mitov, Ki so bili nekoč učinkoviti, danes pa ne pripomorejo več k razlagi sveta. Morda je nujno, radikalno preseči duhovno inercijo in pasivnost uma, se zdrzno mislijo osvoboditi za tohlih predstav o svetu in se prepustiti postolovskemu odkrivanju novih idej, ki jih ne bomo zavrgli že ob njihovem rojstvu, temveč se bomo ob njih pozorno zadržali. Ideje so namreč krhke kot kristali včasih pa nam s svojo močjo porušijo ostaljani način mišljenja. Pri tem ne gre vedno za jasne in razločne ideje, o katerih je govoril Descartes. Pogosto so igri zgod zametki razlak, ki pa vendalje omogočijo umo, da razširi svoje obzorja. Nam pa, da postanemo strpnejši, bolj razumevajoči in s tem bolj odprti do življenja. Zapisano v Milanu, 6. septembra 2009. Za zaključek bomo slišali že ponarodeli komad Brusa Springstena The Ghost of Tom Jode, ki se nahaja na istojimenskem albumu iz leta 1995. Pesem je nastala po motivih razpitega romana Johna Steinbecka Sadovi jeze The Grabs of Wrath, iz leta 1939. Pripoved govori o Jadovih, revnih družini iz Oklahome in njihovem popotovanju v Kalifornijo, na katerega jih je pognala velika ekonomska in socialna depresija 30-ih. Pred pesmijo bomo v odlomku slišali Henryja Fonda, kot Toma Jada, iz finske priredbe romana iz leta 1940, ki ga režiral John Ford. I'll be all around in the dark. I'll be everywhere. Wherever Where there's a fight so hungry people can eat, I'll be there. Wherever there's a cop beating up a guy, I'll be there.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 Going someplace and there's no going back Highway patrol choppers coming up over reach ridge Hot soup on a found in the bridge Shelter line stretching around the corner Welcome to the new world well home Sleeping in the car in the southwest, no home, no job, no peace, no rest. While the highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of time trap. Pray a book out of his sleeping bag Preacher lights up But take takes a drag Waiting for me The last shall be first And the first shall be last In a card box Neatly under a pass Got a one-way ticket To the promised land I got a hole in your own belly And I'm going He on the pillow a solid rock, breathing in the city coming down. Well, the highway is alive now. Which city everybody know. sitting down in my campfire line, I'm waiting on the ghost. Beating a we' A I'm hungry bone, baby he cries. There's a fight against the blood and hatred in the air. Look for me, mama be there. But there's somebody fighting for a place to stay. A decent job or a pin. Somebody's struggling to be free Look in the eyes, mom, you'll see me The highway is alive nobody Nobody's kidding nobody about where it goes I'm sitting down here in the campfire With the ghost of old time jobs Toliko smo vam pripravili za pokušeno. Če vam je bilo kaj všeč in bi radi slišali še kaj podobnega, nam to sporočite na enega od naših poštnih naslovov. Podobno je velja tudi v nasprotnem primeru. Vabimo vas, da redno spremljate našo spletno stran Zofijini.net, kjer v aktualnih temah iz drušla Zofijinih najdete tudi napovednike, tako naših prireditev kot prireditev nam sorodnih organizacij. Če vam ni vedno znova klikati na naš naslov, se prijavite za prijemanje Zofine okrožnice, ki vam strjeno enkrat na teden ponudi branje izbrano. Skupaj z zadnjimi takti My Favorite Things Johna Coltrana, ki nas je spremljal skozi celotno današnjo oddajo, se Zofini do nepredvidljivega naslednjič od vas poslavljamo.